Ши читання черитамріта Ліла, глава сьома. Господь вирушає в подорож до південної Індії. В амріта права Габаші Шіла бактівінот такур наводить подальший стислий огляд сьомої глави. Ши читання магапрабу прийняв зречений стан життя в місяці маг, січень лютий, і пішов до джаґнатпурі в місяці палгуна, лютий березень. В місяці Палгуна він споглядав свято до Лаятра, а в місяці Чайтра він звільнив Сарабому Батачарю. В місяці Вайшак він вирушив у подорож до Південної Індії. Він сказав, що піде до Південної Індії сам, але Шрінітянанда Прабу послав із ним брамана помічника на ім'я Крішнадас. Коли Шрічитані Магапрабу вирушав, у дорогу Сарабома Батачаря дав йому з собою чотири зміни одягу і попрохав його зустрітися із Раманандою Раєм, що на той час жив на березі річки Годаварі. Нітянанда Прабу з гуртом інших віданих провів Господа до Алаланата, але там Господь читання залишив їх усіх і пішов далі у супроводі тільки брамана Крішнадаси. Починаючи мандрівку, Господь співав мантру. Крішна, крішна, крішна, крішна, крішна, крішна ге. У всіх селах, де Господь ночував, усіх, хто приходив до Його оселі, Він прохав проповідувати рух свідомості Крішни. Давши настанови жителям одного села, Господь йшов до інших, щоб збільшувати число відданих. Так, Він нарешті прийшов до Курмастани. Там він дарував свою безпричинну милість браману на ім'я курма і зцілив іншого брамана, якого звали Васудева, і який страждав від прокази. Після того, як Шечитання Магапрабу зцілив цього прокаженого брамана, Господа стали називати Ваасудевам Мритапрада, що означає той, хто дарував нектар прокаженому Васудеві. Дхан'ям там, наумі васудевам васуде вам, дайяр драдгі, наштакуштам, рупапуштам, бактітуштам, чакарая. Господь чайтання Агапрабу зі співчуття Добрамани на ім'я Васудева зцілив його від прокази. Він перетворив Васудеву на чоловіка прекрасної зовнішності, задоволеного, відданим служінням. Я складаю шанобливі поклони славетному Господеві Ший Чайтанні Махаправу. Хвала, хвала Господу Махаправу. Хвала, хвала Господу Ніт'янанді. Хвала, хвала Адвайті Хвала, хвала всім Господа Врятувавши Сараобому Батачарю, Господь забажав піти проповідувати свідомість Крішни до Південної Індії. Шичатані Магапрабу прийняв зречений стан під час прибутної половини місяця Маг. Наступного місяця, Палгуни, він прийшов до Джаганатпурі і оселився там. В кінці місяця Палгуна він споглядав церемонію Долла Ятра і, як завжди перебуваючи в екстазі любові до Бога, співав і всіляко танцював під час цього свята. У місяці Чайтра, живучи в Джаганатпурі, Господь врятував Сараобому Батачарю, а на початку наступного місяця Вайшак він вирішив піти до Південної Індії. Шича Тані Магапрабу скликав усіх своїх відданих і, взявши їх за руки, смиренно сказав «Ви всі дорожчі мені за життя. Я можу відмовитись від життя, але відмовитись від вас мені важко. Ви всі мої друзі. І ви, як треба, виконали обов'язки друзів, привівши мене сюди в Джаганатпурі і давши мені змогу бачити у храмі господа Джаганатху. Зараз... Я благаю вас усіх про один дар. Будь ласка, дозвольте мені піти в подорож Південною Індією. Я піду розшукувати вішварупу. Будь ласка, вибачте мені, але я хочу піти один. Я не хочу брати з собою нікого. Поки я не повернусь назад від Ситубанди, ви всі, любі друзі, повинні залишатись у Джаганатпурі. Ще Чи читання Махапрабу знає все, тож йому... Відомо було, що Вішварупа вже покинув світ. Однак йому довелось вдати, що він нічого не знає, щоб мати змогу піти до Південної Індії і врятувати тамтешніх жителів. Почувши цю заяву, Шичатані Магапрабу, відані глибоко засмутились і похнюплено мовчали. Нарешті Нітянанда Прабу промовив, «Як це можливо, щоб ти пішов один? Хто це може стерпіти?» Нехай хтось один чи двоє з нас підуть з тобою. Інакше дорогою ти можеш потерпіти від злодіїв та шахраїв. Ти можеш вибрати, кого хочеш, але хоча б двоє повинні супроводжувати тебе. Насправді, я знаю дорогу до всіх святих місць у Південній Індії. Просто скажи мені, і я піду з тобою. Господь відповів, я просто маріонетка, а ти смикаєш за ниточки». Як ти смикаєш ниточки, примушуючи мене танцювати, так я і танцюватиму. Туміджайчі начао, тайчі нартана амар. Прийнявши санясо, я вирішив піти до Вріндавана, але замість того ти привів мене до оселі Адвайте -пробу. Дорогою до Джаганатпурі ти поламав мій посох, санясі. Я знаю, що ви всі мене глибоко любите, але такі речі перешкоджають мені виконувати свої обов'язки. Джагадананда хоче, щоб я насолоджувався тілесними чуттєвими втіхами, і зі страху я роблю все, що він мені каже. Якщо я коли-небудь зроблю щось не так, як він хоче, він гнівається і три дні зі мною не розмовляє. Як Саньясі я зобов'язаний спати на землі і омиватись тричі на день, навіть узимку. але Мукунда побивається, бачачи мої аскези. Звичайно, Мукунда нічого не каже, але я знаю, що йому дуже болить серце, і бачачи його страждання, я страждаю вдвічі більше. Хоча я зречений Монах, а Дамодар – учень брамачарі, він тримає в руках палку, щоб мене виховувати. На думку Дамудари, я все ще не освічений в тому, як себе поводити серед людей. Йому не до смаку моя незалежна вдача. 27 Лока інгар, Кришна крипагойте, амі лока Дамодар пандіт і інші навчились здобувати милість Господа Кришне куди ліпше, ніж я, і тому не звертають уваги на громадську думку. З огляду на це вони хочуть, щоб я втішав чуття, навіть якщо це суперечить правилам моралі. Але я, бідний санясі, не можу нехтувати обов'язками зреченого стану, тож через те суворо їх дотримуюсь. Пояснення. Брамачарі покликаний допомагати сан'ясі, тому Брамачарі не повинен пробувати повчати сан'ясі. Такі правила етикету. Отже, Дамодарі не слід було повчати чайтанню Махапрабу щодо його обов'язків. 28. брамі тому ви всі повинні залишитися тут, у Нілачалі, на ті кілька днів, поки я один обійду святі місця прощі. 29. 29. Насправді, серце Господа було завойоване добрими якостями своїх відданих. Вдаючи, ніби вказує на вади, Господь насолоджувався цими якостями. Пояснення. Те, як Шича Тані Магапрабу звинувачував своїх улюблених відданих, насправді показувало його глибоку вдячність за їхню палку любов до нього. Однак він перелічував вади відданих так, наче його ображали їхні палки почуття. Із палкої любові до Ші читання Магапрабу особисті супутники Господа подеколи відступали від регулівних приписів і через їхню любов Ші читання Магапрабу подеколи сам порушував правила життя сан'ясі. Громадська думка таких порушень не схвалює. Але Ші читання Магапрабу був настільки підкорений любов'ю своїх відданих, що це змушувало його порушувати деякі з правил. Звинувачуючи в цьому своїх відданих, Шича Тані проте, давав зрозуміти, що дуже задоволений їхньою поведінкою, яку пронизувала чиста любов до Верховного Бога. Тому в 27-му вірші він згадує про те, що його віддані та супутники приділяють більше уваги любові до Крішни, аніж суспільному етикетові. Є багато прикладів того, як попередні Ачарі, поринаючи в почуття палкою любові до Крішни, не звертали уваги на суспільні звичаї. На жаль, доки ми перебуваємо в матеріальному світі, щоб уникнути осуду громадськості, ми повинні дотримуватись суспільних звичаїв Так шиї читання магапрабу. 30ба цалля акатяката людині не до снаги описати глибину любові Господа Ши читані Магапрабу до своїх відданих. Він завжди терпляче зносив усі страждання, що їх він зазнав, обравши зречене життя. Регулівні приписи, яких дотримувався читання Магапрабу, були дуже суворі. Бачити це для відданих іноді було просто нестерпно, і вони від того сильно мучились. Читання Магапрабу строго дотримувався регулівних приписів, але не міг знести страждань, які відчували його віддані. 32. Гарать, сядія, бентірта, Тому, щоб вони не пішли за ним і не страждали, Шиїча та Нямагапрабу їхні чесноти проголосив вадами. Пояснення. Господь хотів один обійти всі місця прощі, строго дотримуючись приписів зреченого стану життя. 33. Четверо від них почали смиренно наполягати, що підуть з Господом. Але Шича Тані Магапрабу як незалежний верховний богособа, не погодився. Господня Тянанда тоді сказав, «Хоч який буде твій наказ, виконати його мій обов'язок. Хай там що, принесе він мені щастя чи смуток. Але я звертаюсь до тебе ще раз з одним проханням. «Будь ласка, візьми мої слова до уваги, і якщо визнаєш їх слушними, то ласкаво погодься зробити те, що я пропоную. Ти повинен взяти з собою пов'язку на стегна, верхній одяг і глек. Більше нічого не бери». 37. «Однак». Твої руки будуть завжди зайняті, коли ти повторюватимеш святі імена і відлічуватимеш їхню кількість. Тож як ти зможеш нести еглек і одяг? Пояснення. З цього вірша ясно, що читання Магапрабу щодня повторював визначене число святих імен. Госвамі в цьому ішли стопами ще читання Магапрабу. І цього ж принципу дотримувався Гаріда Стакур. Що стосується Госвамі, Шіли рупи госами, щели санатани госами, щели рагунат бати госами, шіли джіви госами, щели гопал бати госами, щели рагунат даси госами. Шіньваса чая підтверджує санке пурва канама гана на, -га -на, -на тибі. Окрім інших обов'язків Шичатані Махапрабу, запровадив правило щодня повторювати визначену кількість святих імен, що засвідчує даний вірш. Читання Магапрабу лічив кількість повторених святих імен на пальцях. Відраховуючи кількість повторених імен на одній руці, другою він лічив кола. З цим збігається також опис у Читання черетамріті і Става Малі Баднан прейма бара пракам пьетакаро грантин кати Nijaloka ракай санкетум ниджалока мангалахаре Кришне ти нам нам джапан. Чатанья Чандрамрита, 16. Харе Кришне тютчай спуридарасано намаганана крита грантис рейни субагакати сутро джвалакара. Праттама чатаньяштака, 5. Тому віддані в учнівській послідовності, що йде від Шиї Чайтані Магапрабу, повинні щодня повторювати принаймні 16 кіл, і стільки кіл приписує повторювати Міжнародне товариство свідомості Крішни. Гарідас Такур щодня повторював 300 тисяч імен. 16 кіл – це приблизно 28 тисяч імен. Немає потреби наслідувати Гарідасу Такуру чи інших гусамі, але кожен відданий – Обов'язково мусить щодня повторювати визначене число святих імен. 38. Прима вишепатеумігобечетанесабасамагрітомаркекориракан. Коли дорогою в екстазі любові до верховного Бога ти впадеш непритомний, хто пильнуватиме твої речі? Глек, одяг і таке інше. Кришнадас нами ей Сарала Брамман Інха Санге Корі Лого Доврі Ніведан Шинітянамда Прабухів далі. Ось простий Браман, якого звуть Кришнадас. Будь ласка, прийми його і візьми з собою. Таке моє прохання, пояснення. Цей Кришнадас відомий як Кала Кришнадас – це не той Кала Кришнодас, за якого згадано в 37-му вірші 11 глави Аділіли. Кала Кришнодас, згаданий в 11 главі Аділіли – це один з 12 гопалів, пастушків, який з'явився для того, щоб збагатити розваги Господа Чайтані Магаправу. Він знаменитий як Великий відданий Господа Ніттянандиправу. Браман Кала Кришнадас, котрий пішов із Шичатаннєю до Південної Індії, а згодом до Бенгалії, згаданий у Мадьялілі, 10 главі, віршах 62-79. Цих двох не слід плутати. 40. джалапатра Томасангеджабе, Джетомарі, Волібе. Він нестиме твій глек і одяг. Ти можеш робити все, що завгодно, він не казатиме тобі ні слова. 41. Погодившись із проханням Господа Нітянандипрабу, Господь Чайтання разом з усіма своїми відданими пішов додому Сарабоми Батачарі. Коли вони війшли, Саробома Батачарія відразу поклонився Господові і подав підстилку. Всіх посадовивши Батачарія сів сам. Поговоривши з Саробомо і Батачарією на різні теми, пов'язані з Господом Крішною, Шичатані Магапрабу, повідомив йому. Я прийшов до твоєї оселі для того, щоб отримати від тебе наказ. Аг'я – наказ Магібаре благати. Сан'яс скорі вішварупе, гіяче дакіне, абася корі, мітонгра анвишане. Мій старший брат вішварупа прийняв санясу і пішов до південної Індії. Я мушу тепер піти його розшукати. -е -не -томара Будь ласка, дозволь мені піти, бо я мушу обійти Південну Індію. Отримавши твій дозвіл, я з великою радістю невдовзі повернусь. Почувши це, Сарабама Батачаря втратив владу над собою. Схопивши лотосові стопи Четані Магапрабу, він зажурено відповів – Бау дан меркунья полепайно томар санга гена санг видиморе коріле кабанга Після багатьох життів за якусь доброчесну діяльність я дістав твоє товариство, тепер проведення розриває цей безцінний зв'язок. Сіра ваджапоре да ди путра морежай таха саহিতо мар вича цахананайай Якщо мене вдарить в голову блискавка чи помре мій син, я це стерплю, але я не знесу горя розлуки з тобою. Сватантра Ішартомікорібегаман, дінакатораго, декітомерачаран. Любий Господи, ти незалежний верховний богособа. Безумовно, ти підеш, я це знаю. Але я прошу тебе, залишись тут ще на кілька днів, щоб я міг бачити твої лотосові стопи. 50. Тагаравінає прабор Сіттілгойламан Рогіла дивасаката накайлогаман. Почувши прохання Сараубому і батачарі, читання магапрабу пом'якшав. Він не пішов зразу, а лишився ще на кілька днів. Батачарія палко запрошував господа Чайтанню Магапрабу до себе додому і чудово годував його. Дружина батачар'я, яку звали Сатхі Мата, матір Сатхі, все готувала. Оповіді про ці розваги дивовижні. Згодом я розповім про це з усіма подробицями, а зараз я хочу розповісти про подорож Ши Чайтанню Магапрабу до Південної Індії. Провівши в домі Сарабоми батачарі ще п'ять днів, Ші читання Магапрабу особисто попрохав у нього дозволу вирушити до Південної Індії. Отримавши дозвіл Баттачар'ї, господь Чатанні Магапрабу пішов до храму подивитись на господа Джаганадху. Баттачар'ю він узяв з собою. Побачивши господа Джаганадху, Ші Чатанні Магапрабу попрохав дозволу також у нього. Священник відразу ж приніс господеві Чайтанні прасад і гірлянду. Отримавши так у формі гірлянди дозвіл господа Джаганатхи, Шичатані Магаправу поклонився і в великому захваті став готуватись у дорогу. З гуртом своїх особистих супутників та сарабаумою батачар'єю Шичатані Магаправу обійшов вівтар Джаганати. Після того господь вирушив у подорож. Господь простував дорогою вздовж берега до Алаланадхи, а Сарабома Баттачар'я тим часом дав Гопінація Ачар'ї розпорядження. Принеси чотири зміни пов'язок на стегна і верхнього одягу, який я відклав у себе вдома, а також якийсь прасад від Господа Джаганадхи. Можеш взяти собі на допомогу якогось брамана. Коли ще читання Магапрабу вирушав, Саробом Батачаря звернувся з проханням до його лотосових стіп. Господи, в мене є ще одне, останнє прохання, і я сподіваюся, що ти милостиво його виконаєш. У місті Від'янагар, що лежить на березі Годаварі, живе відповідальний урядовець на ім'я Рамананда Рай. Пояснення. В Амріта Прабагабаш'ї Шіла Бахтіно Такур вказує, що Від'янагар нині відомий як Порбандар. Є також інший Порбандар у Західній Індії, в провінції Гужерад. 63. Будь ласка, не гордуй ним, думаючи, що він належить до роду Шудр і занурений в матеріалістичну діяльність. Я прохаю тебе, щоб ти обов'язково з ним зустрівся. Уяснення. У Варнашама Дармі шудри належать до четвертої верстви суспільства. Шудри покликані слугувати трьом вищим класам, браманам, кшатрям і вайшам. Шіра Манандарай належав до класу Карана, що відповідає класу Каяст у Бенгалії. Цей клас по всій Індії зараховують до шудр. Відомо, що бенгальські каясти спочатку були слугами браманів, які прийшли до Бенгалії з Північної Індії. Згодом каясти в Бенгалії стали класом чиновників. Нині багато змішаних класів називають себе каястами. Іноді в Бенгалії кажуть, що до каяст належить той, хто не може віднести себе ні до якого класу. Хоча каяст чи каран вважають за шудр, вони дуже розумні і освічені. Більшість із них – фахівці своєї справи, наприклад, адвокати чи політики. Тому в Бенгалії каяст іноді вважають за кшатрів. Однак в Орісі каяст, до яких належать і карани, вважають за клас шудр. Шіла Романа належав до цього класу карана, отож його вважали за шудру. Крім того, він був губернатор Південної Індії на службі в царя Магараджі Пратапарудри з Оріси. Іншими словами, Сарабомо Батачар'я повідомив господові Чайтані Магапрабу, що Рамананда Рай, хоча і належав до класу шудр, був високопоставлений урядовець. Що стосується духовного розвитку, то матеріалісти, політики і шудри зазвичай не мають потрібних для цього якостей. Тому Сарабомо Батачар'я попрохав господа Чайтані Магапрабу не цуратися Раманан Рая що перебував на високому рівні духовного розвитку, хоча народився шудрою і був занурений у матеріалістичну діяльність. Словом, вішаї називають того, хто прив'язаний до сімейного життя і кого цікавлять тільки дружина, діти і земні чуттєві втіхи. Чуття можна застосувати або в пошуках земної чуттєвої втіхи, або у служінні Господу. Тих, хто не виконує служіння Господу, кого цікавлять лише матеріальні чуттєві насолоди, називають вішаї. Шіла Рай був на урядовій службі і належав до класу Каран. Аж ніяк не вдягнутий у шафрановий одяг санясі, він, однак, перебував на трансцендентному рівні господаря Парамахамси. Перш як стати учнем Четані Магапрабу, Сарабома Баттачар'я вважав Рамананду Рая звичайним вішаї, тому що той був сімейний чоловік, що працював на урядовій службі. Проте, коли Баттачар'я дістав розуміння вайшнавської філософії, він збагнув трансцендентне становище шиї Рамананди Рая і тому називає його Адікарі. Адікарі називають того, хто знає трансцендентну науку про Крішну і служить йому – тому всіх відданих гріхаст іменують Дас Адикарі. 64 Тома екаджан бакта далі. Рай це особа гідна твого товариства. У знанні трансцендентних смаків. З ним не зрівняється жоден інший відданий. Він найобізнаніший вчений, а також досвідчений знавець смаків відданості. Насправді немає вищих за нього, і коли ти з ним розмовлятимеш, ти побачиш його велич. 66. Халау кікавак'я чишта танграна буджія паріхаса корія чі вайшнава болія. З нашої першої бесіди із Раманандою Раєм я не усвідомив, що всі його слова і вчинки надзвичайні і трансцендентні. Я глузував з нього просто через те, що він вайшнав. Пояснення. Кожен, хто не є вайшнав, тобто безкорисливий, відданий Верховного Господа, той неодмінно матеріаліст. Вайшнави, які живуть за настановами Ши Чатані Магапрабу, безперечно не перебувають на матеріалістичному рівні. Чайтання означає духовна сила. Усі дії Ши Чатані Магапрабу відбувались на рівні духовного розуміння. Через це зрозуміти діяльність Ши Чатані Магапрабу здатний лише той, хто сам перебуває на духовному рівні. Матеріалістам Неприступна суть цих діянь, і їх називають зазвичай кармі або г'яні. Г'яні – це спекулятивні мислителі, що просто намагаються зрозуміти, що таке дух і що таке матерія. Їхній метод пізнання укладається в афоризмі «неті-неті», тобто вони міркують – це не дух, це не браман. Г'яні перебувають на дещо вищому рівні від тупих кармі, яких цікавить тільки задоволення чуттів – Перш як стати вайшнавом, Саробом Батачаря був спекулятивним філософом Г'яні, а тому завжди кепкував з вайшнавів. Вайшнави не визнають умоглядних побудов Г'яні, і Г'яні, як і Кармі, здобувають свої недосконале знання, покладаючись на пряме чуттєве сприйняття. Кармі ніколи не визнають речей, які не можуть сприйняти безпосередньо своїми чуттями, а Г'яні лише будують гіпотези. Однак вайшнави, безкорисливі віддані Господа, не притримуються методів пізнання, заснованих на прямому чуттєвому сприйнятті чи умоглядних міркуваннях. Віддані – це слуги Верховного Господа, і тому отримують знання прямо від Верховного Бога особи у формі його повчань у Бхагавадгіті, чи іноді у формі повчань, які він дає зсередини як чайтя гуру. Господь Кришна каже в Бхагавадгіті 10.10. Тим, хто повсякчасно служить мені з любов'ю і відданістю, я даю розуміння, за допомогою якого вони можуть прийти до мене. Веди вважають словами Верховного Господа. Спочатку їх усвідомив Брама, першостворена істота Всесвіту. Ти не Брама Гріда, я наш метод пізнання – отримувати знання через систему парампари, що в ній знання сходить від Крішни через Браму, Нараду, В'ясу, Шичатаню Магапрабу і шість госсамі. В цій учнівській послідовності Господь Брама отримав знання від первинної особи Крішни у своєму серці. Наше знання досконале, тому що переходить від учителя до учня. Вайшнав завжди занурений у трансцендентне любовне служіння Господу, і тому ні кармі, ні г'яні не можуть збагнути діяльності Вайшнава. Сказано, буджай". навіть найосвіченіша людина, яка покладається на пізнавальний метод прямого сприйняття, не може збагнути діяльності Вайшнава. Отримавши від Ши Четані Магапрабу по свято у вайшнавізм, Сарабома Батачаря усвідомив, що припустився помилки, намагаючись судити Рамана Дорая, який мав глибокі знання і який всі свої зусилля віддавав на трансцендентне любовне служіння Господові. Батачаря 67. сказав, 67. «З твоєї милості тепер я зрозумів істинне становище Рамананда рая. Поговоривши з ним, ти також визнаєш його велич». Господь, ще читання Магапребу прийняв прохання Сарабоми-батачарі про те, щоб він зустрівся з Раманандою Раєм. Прощаючись із Сарабомою, Господь обійняв його. 69 Шичатаня Кришна Боді, море асіджіна, Магапрабу попрохав Батачарію виконувати вдома відане служіння Господові Крішні, посилати йому свої благословення, щоб з милості сарабоми Господь міг повернутись до Джаганатпурі. Пояснення. Слова коріго Асірваде. Означають даруй мені свої благословення і далі. Як сан'ясі, читання Магапрабу перебував на найвищому, четвертому ступені життя, і тому був гідний всілякої шани і поклоніння, тоді як саробама батачаря, як сімейний чоловік, перебував на другому ступені. Зазвичай санясі дає благословення гріхасці, але тут шитання магапрабу сам виразно попрохав благословень гріхасти. Цей випадок показує особливість проповіді Шичатані Магапрабу. Він усім, незалежно від матеріальних міркувань, відводив рівне становище. Його вчинки абсолютно духовні. Хоча зовні Сарабома Батачар'я був грігаста сімейний чоловік, він відрізнявся від так званих кармі, яких цікавить тільки задоволення чуттів. Отримавши посвято від шичатані Тані Магапрабу, Баттачаря піднявся на досконалий рівень духовності, тому він цілком міг давати благословення навіть Сан'ясі. Він був завжди занурений у служіння Господу, навіть у себе вдома. У нашій учнівській послідовності ми маємо приклад досконалого домогосподаря Парамахамси Шіли Бактівеноди Такура. У своїй книжці Шаранагаті Бактівно Такур пише «Джадіна Гріге» ба джана декки голока бхая Шаранагаті, 31.6 Коли сімена людина прославляє в себе вдома Верховного Господа, її діяльність відразу ж стає діяльністю Голока-вріндавани, духовною діяльністю, що протікає на планеті Крішни Голока-вріндавані. Діяння, які Крішна проявляв сам у Бхома-вріндавані, Вріндавана-дамі, що існує на цій планеті, невідмінні від його діянь на планеті Голока Вріндавана. Саме так треба правильно розуміти Вріндаван, хоч де він проявлений. У нашому Русі свідомості Кришни ми започаткували діяльність нового Вріндавана, в якому віддані завжди занурені в трансцендентне любовне служіння Господу. І цей Нью Вріндаван невідмінний від Голока Вріндавана. Отже, слід зробити висновок, що той, хто діє строго за настановами шитання Магапрабу, має право давати благословення санясі, навіть якщо сам він Грігаста. Хоча санясі посідає високе становище, йому ще треба піднятись, служачи Господові, на трансцендентний рівень. Читання Магапрабу сам виразно попрохав благословень Саробоми Батачар'ї. Тим самим він показав приклад того. «Як слід прагнути благословень Вайшнава незалежно від його суспільного становища?» Сімдесят З цими словами Шичатаня Магапрабу вирушив у подорож. Сарабома Батачаря знепритомнів і повалився на землю. «Хоча Сарабома Батачаря знепритомнів» Шичатані Магапрабу не звернув на це уваги. Навпаки, він швидко пішов геть. Хто може зрозуміти думки і наміри шичатані Магапрабу? Пояснення. Природно можна було сподіватися, що коли Сараобома Батачар'я знепритомнів і впав на землю шичатані Магапрабу заходиться коло нього і почекає, поки той опритомнює. Але Господь не став цього робити. Замість цього читання Магапрабу відразу вирушив у подорож. Тому вчинки трансцендентної особи зрозуміти дуже важко. Іноді вони можуть здаватись дещо дивними, але трансцендентна особа завжди зберігає своє становище і залишається вільною від впливу матеріальних міркувань. 72 Махануба вечи тере пушпа Така природа в свідомості надзвичайної особи. Іноді вона м'яка, наче квітка, а іноді жорстка, наче блискавка. Пояснення. В поведінці великої особи узгоджується м'якість квітки і твердість блискавки. Таку поведінку описано в наведеній далі цитаті з «Уттара Рама 2.7. Можна також звернутися за роз'ясненнями до Мадьяліли 3 глави 212 вірша. 73. Серця тих, хто стоїть понад рівнем звичайної діяльності. Іноді твердіші за блискавку, а іноді м'якші за квітку. Чи можна збагнути, як у характері великих осіб поєднуються такі суперечливі риси? 74. Господня Тянанда підвів саробому батачарю з землі і у супроводі своїх людей відправив додому. Усі віддані відразу зібрались гуртом і приєднались до товариства Шичатані Магапрабу. Невдовзі повернувся Гопіната Чар'я з одягом і просадом. Усі віддані проводжали Шичатані Магапрабу до місця, що зветься Алаланат. Там вони поклонились йому і піднесли численні молитви. «Приймавешенріттягіта койлекодокан деките айлатага байседжатаджан» Якийсь час Шичатані Магапрабу у великому екстазі танцював і співав. Подивитись на нього збіглись жителі всієї околиці. Всі довкола Шичатані Магапрабу, якого звуть також Гоура Гарі, почали вигукувати святе ім'я Гарі. Господь Чатані танцював посеред них, занурений у свій звичайний екстаз любові. Тіло Шичатані Магапрабу вирізнялось природною красою – Воно скидалось на розтоплене золото, вбране у шафрановий одяг. Але йому додавали ще більшої краси прояви екстазу, від яких у нього волосся ставало дибки, в очах збирались сльози, а тіло тремтіло і вкривалось потом. Танець Шичатані Магапрабу і перетворення його тіла вражали присутніх. Ніхто з тих, хто прийшов, не хотів повертатись додому. ГАЙ ГОПАЛ -да Всі, не минаючи дітей, старих людей та жінок, почали танцювати і виспівувати святі імена Срі і Гопала. Отак всі плавали на хвилях океану любові до Верховного Бога. 82 ДЕККИНИТЕ НАНДЕВРАБУ КОГЕ БАКТАГАНЕ ЕЙ РУПЕ НРИТЬЯГЕ Грами, грами. Побачивши спів і танець господа Шича тані Магапрабу, господня Тянанда провістив, що колись такий танець і спів відбуватиметься в кожному селі. Пророцтво Шийні Тянанди Прабу стосується не тільки Індії, а й усього світу. Нині, з його милості, це вже відбувається. Члени Міжнародного товариства Свідомості Кришни подорожують західними країнами від села до села і навіть возять з собою божества. Віддані поширюють по всьому світі багато книжок. Ми сподіваємось, що ці віддані, які проповідують послання Шиджатані Магабрабу, і тимуть його стопами дуже серйозно і неухильно. Якщо вони будуть дотримуватись приписів і повторювати щодня 16 кіл – Їхні зусилля в проповіді вчення шидані Магапрабу неодмінно увінчає успіх 83. Побачивши, що вже стає пізно, духовний вчитель Господня Тянанда Прабу вигадав спосіб розсіяти натовп. Коли господня Тянанда Прабу повів Шичатанню Магапрабу обідати о полудні, всі побігли за ними, оточуючи їх зусибіч. Омившись, вони повернулись о півдні до храму. Відпустивши своїх людей, Шинєтянанда Прабу закрив двері на вулицю. На той час Гопіната Чар'я приніс прасад для двох господів і після їхньої трапези рештки роздали всім відданим. Почувши про це, люди зібрались біля зовнішніх дверей і почали вигукувати святе ім'я. «Гарі, гарі!» – здійнявся великий гамір. Після обіду Шичатані Магапрабу сказав відкрити двері і всі в захваті побачили його. Аж до вечора всі люди приходили і відходили. Всі вони перетворювались на відданих вайшнавів і починали співати і танцювати. Шичатані Магапрабу провів ніч там, з великою насолодою розмовляючи зі своїми відданими про ігри Господа Крішни. Наступного ранку, омившись, Шича Тані Магапрабу вирушив у подорож до Південної Індії. Обійнявши всіх відданих, він попрощався з ними. Хоча вони всі знепритомніли і попадали на землю, Господь не озираючись пішов уперед. Розлука сильно схвилювала Господа, і він ішов глибоко зажурений. Його слуга Кришнадас з його глеком ішов позад нього. Усі відані залишились в цьому селищі і цілий день постились. А наступного дня, засмучені, повернулись до Джаганатпурі. 95. Матта Сімхапрая, Прабху Корелугаман, Премавейшаджая Корі, Нама Санкіртан. Достоту як лев, Господь читання Махапрабу, у шалі любовного екстазу, вирушив у подорож. Він ішов, виконуючи санкіртону спів імені Кришни. Господь промовляв Крішна, крішна, крішна, крішна, крішна, хей, крішна, крішна, крішна, крішна, крішна, крішна, хей, крішна, крішна, крішна, крішна, ракша мам, крішна, крішна, крішна, крішна, крішна, пахі мам. Тобто, о Господе Крішно, будь ласка, захисти мене і підтримай мене. Далі він повторював. Рама, Рагава, Рама, Рагава, Рама, Рагава, Ракшамам, Кришна, Кешава, Кришна, Кешава, Кришна, Кешава, Пагімам. Тобто, о, Господи, Рамо, нащадку царя Рагу, будь ласка, захисти мене. О, Кришно, о, Кешаво, крушителю демона Кеші, будь ласка, підтримай мене. Повторюючи цей вірш, Господь Шичатані Магапрабу, якого називають іменем Гоурагарі, ішов своєю дорогою. Коли він когось бачив, він одразу прохав його повторювати Гарі Грій. Кожен, хто чув, як Господь читання Магапрабу повторює гарі гарі і собі повторював святі імена Господа Гарі і Господа Крішне. Всі, палко прагнучи Його бачити, йшли за Господом слідом. 99. За якийсь час Господь обіймав цих людей і, вливши в них духовну силу, прохав їх повертатись додому. Пояснення. В Амріта правага башхі Шіла Бактіно Такур пояснює, що ця духовна сила – це суть енергії насолоди і енергії знання. Ці дві енергії наділяють істоту відданим служінням. Сам Господь Кришна або Його представник, безкорисливий відданий, може милостиво дарувати поєднання цих двох енергій будь-якій людині. Наділена цими енергіями, людина може стати безкорисливим відданим Господа. Кожен, хто отримував ласку Господа Шичатані Магапрабу, був наділений цією бхакти шакті Тому, з божественної милості Господа, Його послідовники могли проповідувати свідомість Кришни. Сто. Se jagrame krishna ha nace anukan. Кожен з цих наділених духовною силою людей, повернувшись до свого села, не припиняв повторювати святе Кришне, то сміючись, то плачучи, то танцюючи. -koha -koha -e така наділена духовною силою Людина всіх, кого тільки бачила, прохала повторювати святе ім'я Крішне. Так усі селяни також ставали відданими верховного бога особи. Пояснення. Щоб отримати повноваження проповідника, треба дістати ласку Господа Шри Чайтанні Магапрабу чи його відданого духовного вчителя. Треба теж прохати всіх повторювати Махамантру. Так, Можна навертати до вайшнавізму інших людей, показавши їм, як стати чистим відданим Верховного Бога усоби. 102. тангра даршана Люди з інших сіл, що приходили подивитись на такого вповноваженого віданого, просто побачивши його і отримавши його милостивий погляд, ставали такими самими, як він. Сейдяйграмер локабайшнабакарой Аннеграміаситангредекі вайшнавгой. Коли ці нові вповноважені відані, повертались до своїх сіл, кожен з них також перетворював своїх односельців у відданих. А коли люди приходили з інших сіл, щоб подивитись на нього, вони і собі ставали відданими. Ці наділені духовною силою люди йшли від села до села, і так усі в Південній Індії ставали відданими. Так, сотні і сотні людей, зустрівшись на дорозі з Господом і побувавши в Його обіймах, ставали вайшнавами. В кожному селі, де Шича Таня Магапрабу зупинявся, щоб прийняти милостиню, Побачити його приходило багато людей. З милості Верховного Господа Шичатані Магапрабу усі ці люди ставали відданими найвищого рівня. Згодом вони стали вчителями чи духовними наставниками і врятували весь світ. Так Господь дійшов до крайньої південної точки Індії, навернувши всі її провінції до Вишнавізму. Навадвіпі у Навадвіпі Господь Шичатані Махапрабу не проявляв своїх духовних енергій, але в південній Індії він їх проявив і врятував усіх її жителів. Пояснення. За тих часів у Навадвіпі, святому місці, що було також місцем народження Господа Шичатані Махапрабу, було багато смарт невідданих, які виконують видишні обряди. Смартами називають послідовників смерті шастр. Більшість із них невіддані, і головна їхня турбота полягає в тому, щоб строго дотримуватись брахманічних принципів. Однак цим людям бракує знання про віддане служіння. У Навадвіпі всі великі знавці писань дотримуються смерті шастри, і господь Читані Магапрабу не пробував їх навертати. Тому автор читання Чаритамрити зазначає, що у Південній Індії господь Ши Чатані Магапрабу зі своєї милості проявив свою духовну силу, якої не проявляв у Намадвіпі. Тому всі Південній Індії стали вайшнавами. Це означає, що люди з цікавістю сприймають проповідь тоді, коли є сприятливі умови. Якщо проповідник зустрічає з боку людей, яких він пробує навернути надто великий опір, Йому не варто намагатись серед них поширювати свідомість Крішни. Ліпше піти туди, де умови сприятливіші. Перші спроби започаткувати цей рух свідомості Крішни були зроблені в Індії. Але поглинуті думками про політику індійці не підтримали його. Їх зачаровували політичні лідери. Через це ми, виконуючи наказ свого духовного вчителя, вирушили на Захід. І тепер, з милості господа Четані Магапрабу, цей рух стає успішним. 110. Зрозуміти, як Господь Ши, читання Магапрабу, наділяв інших духовною силою, може той, хто щиро віддався Господеві і дістав його милість. Хто не вірить у надзвичайні трансцендентні розваги Господа, той занапащає себе в цьому житті і в наступному. Все, що відбувалося на початку подорожі Господа, як оце я розповів, відбувалось скрізь і завжди, доки Господь обходив Південну Індію. 113. Коли Господь, ши читання Магапрабу, прийшов до святого місця, яке зветься Курма-Кшетра. Він побачив божество Курми і підніс йому свої молитви та поклони. Пояснення. Курма-Стана – це знамените місце Прощі. Там стоїть храм Курмадеви. У Прапаннамриті сказано, що одної ночі господь Джаганат взяв Шіраману Джачарю із Джаганатпурі і закинув у Курмакшетру. Курмакшетра лежить на південній індійській залізничній колії. Щоб дістатися Курмакшетри, треба доїхати до залізничної станції Чіка-Кола-Роут, а тоді пройти 13 кілометрів від цієї станції на схід. Там лежить святе місце Курма -Ачала. Народ, що розмовляє мовою Телугу, вважає це святе місце дуже важливим. Про це повідомляє урядовий часопис-довідник Ганджама. В цьому місці стоїть божество Курми і, як згадано вище, сюди був закинутий із Джаганатпурі Шрі Джачар'я. Спочатку він подумав, що божество Курми – це божество Господа Шиви і тому пустився. Згодом, коли він зрозумів, що Курма Мурті – це одна з форм Господа вішну, він запровадив дуже пишне поклоніння Господеві Курмі. Розповідь про це можна знайти у Прапаннамріті, 36 розділ. По суті, святе місце Курма Кшетра чи Курма Стана відродив Шріпад Рамануджачар'я, якого спонукав до цього Господь Джаганат Дев, у Джаганатпурі. З часом храм перейшов під нагляд царя Віджаянагари. Божеству поклонялись вайшнави з Маддвачар'я Сампрадаї. У храмі є написи, зроблені, як кажуть, рукою Шрії Нарагарі Тіртхи, що належав до учнівської послідовності від Маддвачар'ї. Згідно з тим, що каже Шіла Бхтісідан та Сарасоті ці написи повідомляють. Один, Шрії там Яті, З'явився як наставник багатьох вчених мужів. Він був дуже дорогий, відданий Господа вішну. 2. Його проповідь по всьому світі сприймали з великою повагою і, завдяки своїй могутності, він, силою логіки та доказів, звільнив багато невіданих 3. Він дав посвято Ананді Тірці, схиляв численних нерозумних людей прийняти санясу і карав їх своєю палицею 4. Усе, що він писав і казав, мало величезну силу. Він дарував людям віддане служіння господовішно, щоб вони могли здобути звільнення і піднятися в духовний світ. 5. Його настанови щодо віденого служіння здатні будь-кого підняти до лотосових стіп господа. 6. Нарагарі Тірта також отримав від нього посвято і став правителем провінції Калінга. 7. Нарагарі Тірта – переміг у битві шабарів, що були чандалами чи мисливцями, і так врятував храм Курми. 8. Нарагарі Тіртга був дуже побожний і могутній цар. 9. Він помер 1203 року ери Шака в місяці Вайшак, прибутної половини місяця, у день Кадаші, після того, як цей храм був збудований і присвячений святому імені Йогананди Нрісімгадеви. Табличка датована 1281 роком нашої ери, суботою 29 березня. 114. Premavai sheho sikandi dritya gita koila deki sarva lokar cite в цьому храмі Господь Читання Магапрабу, як завжди, перебував в екстазі любові до Верховного Бога і сміявся, плакав, танцював і співав. Всі, хто його бачив, були глибоко вражені. Чуючи про цю чудесну подію, люди приходили побачити Господа. Врода Господа і його екстатичний стан сповнювали їх усіх великим подивом. Просто побачивши Господа Читання Магапрабу, люди ставали відданими. Вони починали повторювати Крішна, грій та інші святі імена. Усі впадали в глибокий екстаз любові і починали танцювати з піднятими руками. Постійно чуючи з їхніх вуст, святі імена Господа Крішни, жителі інших сіл також ставали Вайшнавами. Чуючи святе ім'я Крішни, всі жителі країни стали Вайшнавами. Вся країна була немов затоплена повінню нектару святого імені Кришни. За якийсь час, коли Господь Ши Читані Магапрабу проявив зовнішню свідомість, священник божества, Господа Курми, підніс йому різні дарунки. Спосіб проповіді Ши Читані Магапрабу вже описано, тому я не буду пояснювати це ще раз. В усіх селах, куди Господь приходив, Він поводив себе так само. В одному селі жив ведичний браман Курма. Він з великою повагою і відданістю запросив Господа Четаню Магапрабу до себе додому. Браман привів Господа Четаню Магапрабу до своєї господи, омив його лодосові стопи і разом з усіма членами сім'ї випив цю воду. З великою любов'ю та повагою браман Курма, припрошувавши Четаню Магапрабу їсти всілякі наїдки. Після того рештки їжі Господа розділили між усіма членами сім'ї. Потім браман почав підносити молитви. Господи, на твої лотосові стопи медитує Господь Брама, і ці самі лотосові стопи прийшли до мого дому. Господи, щастя моє немає меж, його неможливо описати. Сьогодні і моя родина, і народження, і статки увінчались славою. 126. Браман став благати Господа читанню Магаприву. Дорогий Господи, будь ласка, пролий на мене милість і дозволь піти з тобою. Я більше не можу терпіти хвиль страждань, які спричинює матеріалістичне життя. Пояснення. Цей опис стосується всіх хоч би яким багатим чи заможним хто був. Наротамда Стакур підтверджує це. Він каже, що матеріалістичний спосіб життя викликає пекучий жар у серці. Від злигоднів життя в матеріальному світі не убезпечити себе нікому. Це правда, що з погляду багатства можна бути дуже щасливим і пишатись найрізноманітнішими здобутками – але при тому доводиться розподіляти вішаї, щоб задовольнити потреби тіла і численних родичів та підлеглих. Доводиться зазнавати стільки клопоту, щоб догодити іншим. Тому Наротанда Астакур молиться «Вішая чарія кабе судагабе ман». Отже, треба звільнитись від матеріалістичного способу життя. Треба зануритись в океан трансцендентного блаженства. Іншими словами, трансцендентним блаженством не вдасться насолоджуватись, якщо не звільнитись від матеріалістичного способу життя. Можна зрозуміти, що Браман Курма з матеріального погляду був дуже щасливий, тому він описав своє сімейне становище словами Джанма Кула Дгана. Тобто, коли це все увінчалось славою він хотів залишити ці всі матеріальні багатства. Він хотів мандрувати із Ши-Чайтаннію За ведичною культурою, коли виповнилось 50 років, треба залишити сім'ю і піти в ліс Вріндавана, щоб присвятити решту свого життя на служіння Господові. 127 Браво ко айче бад когібо Грігараги Кришна-нама-ніран-таралавейбу Світ читання Магапрабу відповів. Більше такого не кажи. Ліпше залишайся вдома і постійно повторюй святе ім'я Крішни. Пояснення. За епохи Калі не рекомендовано кидати сім'ю раптово бо люди не проходять належної підготовки, як брамачарі і гріхасти. Тому Шичатанні Магапрабу порадив брамані не пориватись надміру до зречення від сімейного життя. Йому ліпше було залишатись із сім'єю і старатись очистити себе під керівництвом духовного вчителя, регулярно повторюючи магамантру Гари Кришна. Така настанова Шичатанні Магапрабу. Якщо всі будуть дотримуватись цієї засади, не потрібно буде приймати Саньясу. В дальшому вірші Шиджатані Магапрабу всім радить стати ідеальними сімейними людьми, без образ повторювати мантру Гари Кришна і навчати цієї засади кожного, хто трапиться на шляху. 128 Даридеко кого Кришна упадеш, Амара Гяя Гургой Тарайдеш «Навчай всіх виконувати настанови Господа Срі Крішни, як вони викладені в Багавад-Гіті і Шімад-Багаватам. Таким чином, стань духовним вчителем і постарайся звільнити всіх жителів цієї країни». Пояснення. Це висока місія Міжнародного товариства свідомості Крішни. Багато людей приходить до нас і запитує, чи треба зрікатись сімейного життя – для того, щоб приєднатися до нашого товариства. Але ми вчимо не цього. Можна зручно жити собі далі у своїй домівці. Ми просто прохаємо всіх повторювати Магамантру. Гари Кришна, Гарі Кришна, Кришна, Кришна, Гари Гари, Гари Рама, Гари Рама, Рама, Рама, Гари Гари. А якщо людина трохи письменна і може читати Багавадгіту, як вона є, і Шімадбагватам, то тоді ще ліпше. Ці книги тепер доступні у перекладі і авторитетно подані так, щоб знайти відгук серед усіх класів людей. Замість того, щоб жити зануреним у матеріальну діяльність, люди всього світу повинні скористатися з нагоди, яку дає цей рух, і оспівувати вдома з сім'єю магамантру Гарикришна. Слід також уникати гріховної діяльності, незаконних статевих стосунків, м'ясоїдства, азартних ігор та вживання дурманних речовин. Серед цих чотирьох речей незаконний секс найгріховніший. Кожен повинен одружитись, а особливо кожна жінка повинна вийти заміж. Якщо жінок більше за чоловіків, то деякі чоловіки можуть брати більш як одну дружину. Тоді в суспільстві не буде проституції. Якщо чоловіки зможуть брати більш як одну дружину – то буде усунена і сама проблема незаконних статевих стосунків. Крім того, можна вирощувати збіжжя, фрукти, квіти і отримувати молоко, щоб готувати з цього всього чудові страви і підносити їх кришні. Навіщо без потреби дозволяти собі їсти м'ясо і підтримувати жахливі бойні? Навіщо курити і навіщо пити чай та каву? Люди вже задурманені матеріальними насолодами. І якщо вони будуть задурманювати себе далі, то які їхні шанси усвідомити себе? Так само не слід брати участь у азартних іграх і збуджувати без потреби розум. Істина мета людського життя – піднятись на духовний рівень і повернутися до Верховного Бога. Це сумум бонум духовного пізнання. Рух свідомості Кришни намагається привести людське суспільство до життєвої досконалості, користуючись засобом, який описав Ши Читання Магапрабу у своїй пораді Брамані Курмі. Тобто слід залишатись вдома, повторювати мантру Гари Кришна і проповідувати повчання Кришне так, як вони викладені у Багавад Гіті і Бхагаватам. 129. КАБУНА ВАДИБЕ ТОМАРА БІШАЯ ТАРАНГА ПУНАРА БІЙТАЙ ПАБЕ САНГА. Ші читання Магапрабу далі радив Браману Курмі. Якщо ти робитимеш, як я тебе вчу, твоє матеріальне життя вдома не перешкоджатиме твоєму духовному розвиткові. Мало того, якщо ти житимеш за цими регулівними засадами, ти зустрінешся зі мною тут знову чи радше, ти ніколи не втрачатимеш мого товариства. Пояснення. Цю можливість має кожен. Якщо людина буде просто виконувати настановище читання Магапрабу під проводом його представника і буде повторювати мантру Гарі Кришна за змогою, навчаючи всіх того самого, то скверна матеріалістичного способу життя ніколи навіть не торкнеться до неї. Не важить, чи людина живе у святому місці, як то Вріндаван, Навадвіб або Джагнатпурі, чи у гущі європейського міста, де переважає матеріалістичне життя. Якщо відданий дотримується настановші читання Магапрабу, він перебуває у товаристві Господа. Місце, де він живе, перетворюється у Вріндаван і Навадвіп. Це означає, що матеріалізм не може зачепити такого відданого. Ось таємниця успіху для тих, хто розвиває свідомість Крішни. 130. В кожній оселі, в якій Шичатання приймав милостиню просад. Він прихиляв господарів до свого руху Санкіртани і давав їм таку саму пораду, яку він дав Браману на ім'я Курма. Пояснення. Тут чудово викладено суть вчення Ший Чайтанні Магапрабу. Тому, хто віддається йому і серцем та душею готовий йти слідом за Господом, не потрібно міняти місце свого життя. Не потрібно йому і змінювати свій життєвий статус. Можна залишатись сімейною людиною, лікарем, інженером чи ким завгодно іншим. Це не важливо. Треба тільки жити за настановами Шича Махапрабу, повторювати Магамантру Гарі Кришна і навчати принципів Бхагавадгіти і Шимадбхагаватам родичів та друзів. Треба навчитись бути смиренним та м'яким зі своїми домашніми і жити за настановами Шича та Німагаприву. Тоді життя буде сповнене духовного успіху. Не слід зображати з себе піднесеного відданого і думати «Я першокласний відданий». Таких думок треба уникати. Учнів найліпше не брати зовсім. Треба очиститись, повторюючи вдома Магамантру Гарі Кришна і проповідуючи принципи, які пояснивши читання магапрабу, ось як можна стати духовним вчителем і звільнитись від скверни матеріального життя. Існує багато сахаджій, які ганьблять діяльність шести госвами, шілерупи, санатини, рагунати Даси, Бати Рагунати, Дживи і Гопалбати Госвами. Особистих супутників шичатані махапрабу, що просвіщали суспільство, пишучи книги з відданого служіння. Наротам Дастакур да та інші великі Ачар'ї, як оце Мадвачар'я, Раманоджа та інші, також приймали тисячі учнів, щоб надихати їх на відане служіння. Проте певна громада Сахаджі вважає таку діяльність несумісною з засадами відданого служіння. Ба більше, вони вважають таку діяльність просто іншим рівнем матеріалізму. Тим самим, заперечуючи принципи Шийчатані Магапрабу, вони ображають його лотосові стопи. Їм варто взяти до уваги його повчання і, замість шукати слави смиренних та скромних, утриматись від критики послідовників Шийчатані Магапрабу, які проповідують його вчення. Захищаючи своїх проповідників, Ши читання Магапрабу дає в цих віршах Ши читання Чаритамрити багато порад, які говорять самі за себе. 131-132 Під час цієї подорожі Ши Чатані Магапрабу ночував у храмі або при дорозі. Коли він приймав від когось їжу, то давав цій людині таку саму пораду, яку дав Брамані Курмі. Це було його правило доти, доки він не повернувся з мандрівки Південною Індією до Джаганатпурі. Тому я докладно розповів про те, як Господь вчинив у випадку з курмою. Отож, ви зможете зрозуміти, як Ши Чатанні Магапрабу чинив по всій Південній Індії. Господь Ши Чатанні Магапрабу ночував в якомусь місці, а наступного ранку, омившись, йшов далі. Коли ще читання Магапрабу вирушив у дорогу, браман Курма пішов за ним і пройшов велику відстань, але нарешті господ Читання дбайливо послав його назад додому. Там жив також один браман, якого звали Васудев, і який був великою особистістю, але страждав від прокази. Все його тіло було просто вкрите живою червою. Хоча Браман Васудев страждав від прокази, він був просвітлена особа. Коли якийсь хробак падав з його тіла, він підбирав його і клав назад у те саме місце. Пізно ввечері Васудев почув, що прийшов Господь Чатані Магапрабу, отож у досвіта він прийшов до оселі Курми, щоб побачити Господа. Коли прокажений Васудев прийшов до Курминої оселі, щоб побачити Чатані Магапрабу, Курма сказав йому, що Господь уже пішов. Прокажений Васудева знепритомнів і повалився на землю. Коли Васудев, прокажений браман, став побиватись над тим, що не зміг побачити читанню Магапрабу, Господь тої ж миті повернувся туди і обійняв його. Коли ще читання Магапрабу доторкнувся до нього і Проказа і його смуток пішли геть. Ба більше, тіло Васудеви на його велику радість стало дуже гарне. Браман Васудев був вражений, побачивши дивовижну милість Шичатані Магапрабу і почав декламувати вірш із Шимадбагаватом, торкаючись до лотосових стіп Господа. 143 Квагамдарідра Шінікетана Брахма падарутис махам баубьям парирамбитаха він сказав Хто такий я грішний бідний друг брамана а хто такий кришна верховний богособа сповнений усіх шести багатств однак він обійняв мене своїми руками цей вірш промовляє судама браман у Шимат Багват 10.81.16, після того, як зустрівся з Господом Кришною. мої дживей, нахи, море деки море ганде, я памар, море Далі Браман Васудева сказав: «О, милостиві Господи, таке милосердя. Неможливе для звичайних живих істот. Таке милосердя можна знайти лише в тобі. Бачачи мене, через поганий запах, що йде від мого тіла, втікає навіть грішник. Однак ти до мене доторкнувся. Так незалежно поводить себе верховний богособа. Через своє смирення Браман Васудева занепокоївся, що може, загордувати після того, як Шичатані Магапрабу своєю милістю зцілив його. 147. Брабу Коге Кабутамар Нагабе Абхіман Ніран Кришна Кришна Нам Щоб захистити Брамана, Шичатані Магапрабу порадив йому безперервно повторювати Гаре крішна Повторюючи Гаре-Крішна, він ніколи не буде марно пишатись. 148. Кришна опадесі коро джіверанистар ацірате Кришна тома корібен ангікар. Шича Магапрабу порадив також Васудеві проповідувати про Кришну і так звільняти живі істоти. Внаслідок цього Кришна дуже скоро визнає Його за свого відданого. Тома тебе корібен зробить ангікар. Прийняття. Пояснення. Хоча Васудев Віпра був прокажений і сильно страждав, ще й читання Магапрабу, зціливши його, дав йому вказівку проповідувати свідомість Крішни. Справді, єдина віддяка, якої хотів Господь, полягала в тому, щоб Васудев проповідував повчання Крішне і звільняв усіх людей. Це шлях Міжнародного товариства свідомості Крішни. Кожен із членів цього товариства був врятований із дуже непривабливого становища. І тепер всі вони проповідують вчення свідомості Крішни. Вони не тільки зцілені від хвороби на іменні матеріалізм, але живуть до того ж дуже щасливим життям. Всі визнають їх як великих відданих Крішни, і їхні якості проявляються в них просто на обличчі. Той, хто хоче здобути визнання як віданий Крішне, повинен взятись до проповідницької роботи, виконуючи пораду Ши Четанні Магапрабу. Діючи так, він неодмінно досягне лотосових стіп Ши Кришне Четанні, самого Господа Крішне без ніякої затримки. 149. Етика когія прабу койлан тердане дві прав галагали кандепрабургune. Давши брамані васудеві такі настанови, ши чатані магапрабу зник звідти. Тоді двоє браманів, курма і васудев, обняли одне одного і заплакали, думаючи про трансцендентні якості Ши читання магапрабу. 150 -прада Отже, я розповів про те, як Шичатаня Магапрабу визволив прокаженого Васудеву, і так дістав ім'я Васудева Мрита Прада. Пояснення. Ім'я Васудева Мрита Прада згадано в віршах, які склав Сарабома Баттачар'я. 151. На цьому я закінчую розповідь про початок подорожі Шичатані Магапрабу, про його відвідене храму Курми і про звільнення прокаженого Брамани Васудеви. Срадда кори ейліла джекорешраван ачирате милай таре чайтан той, хто з великою вірою слухатиме про ці розваги Шичатані Махапрабу, неодмінно дуже скоро досягне лотосових стіп Господа Шичатані Махапрабу. Пояснення. Коли хтось із милості Шичатані Махапрабу оживляє свою свідомість думками про Кришну, він відроджує своє духовне життя і прив'язується до служіння Господу. Тільки тоді можна діяти в ролі Ачарії. Іншими словами, кожен повинен взятись до проповіді, ідучи стопами Шича Танні Магапрабу. Цим людина глибоко задовольнить Господа Крішну, і Він її скоро визнає. Відений Шича Танні мусить проповідувати, аби збільшувалась кількість послідовників Господа. Проповідуючи справжнє ведичне знання по всьому світі, людина принесе користь усьому людству. 153 я визнаю, що не знаю початку і кінця іграм Шичатані Магаправу. Однак усе, про що я написав, почуто з вуст великих осіб. Іте Апарадаморе, Налайю, Бхактаган, Томаса Барачаран, Мора, Екантасаран. О, віддані, будь ласка, не ображайтесь на мене за це. Ваші лотусові стопи – мій єдиний притулок. 155. Сріру Парагуна Pade Jara Аша, Чайтання, Чаритамрита, Коге Кришна Даса. Молячись при лотосових стопах ширупи та широгунатхи, завжди прагнучи їхньої милості, я, Кришнадас, розповідаю шичатання чарітамріту, ідучи їхніми стопами. Так закінчується пояснення Бхактиведанти до шичатання чирітамрити Мад'яліли, сьомої глави, що описує початок подорожі Господа південною Індією і звільнення брамани Васудеви.